en urtien uki genuen bultz eta egun brobilateraitza eigu narrazoiz ba, erabaki genuen kontu hone jarrepen auki barzuela. E, ba laguntzaile altetik, parteai den aldetik eta e, familiak ere eukizuten. gurekiko barremana sortatu zenean egun bertan kontatu zigutenagatik erabaki genuen ba hori aurtengoan ere... Honek aurrera jarraitu hartzuela. Eh, aurten nobedade bezala aurkeztu dugu eh bilaldia, Beñat elzo leengo eta edukiko du korrekalarekokiko duten e, bilbide bera. Proba honek hoizeko batzitan aterako da, bi ordu le nago beste atera korrekalarien probaterako da, baina bi ordu le nago eh prestatu dugun e, proba eta Goroigarri gisa bukaeran kamiseta bat jasoko dute. E, bigarren proba edo proa nagusia, korrikalarien proa dugu. Hau bainatelzo bigarren lasterketa da, mendil lasterketa dugu. Eta esan betzela amaiketan emango du hasiera. Amar kilometro eta zaspirundaro gaita amar e metroeko luzea eraukiko du. Eta iaz betzela amabiter ditan, familien laesterketari hasiera emango diogu. Eta bueno, Iaz hori denda taberna eta izen amatekin batera ba, alkartu genuen badirude xente eta Iaz elkartasun e, arrazoia edo motibua dakizu emezela San Filippo izan zen eta amaikan mila eta bosteun euroia banatu genituen eta bueno, aurten e, suar gaixotasun arraruari ber, bideratutako baikerketari emango diogu lortutako dirua aurten laregun korrikalariek parte hartu ahal izango dute Iaz irurenda berrogeitamar genituen, baina bueno, jendeak esan txigunez ba, jende desiendek elditu zen kampuan eta aurten beste berrogeitamar korrikalarien zat aukera man gode dugu, eta ja, betetzeko aukera dugu. Eta oraintxe ebertan, kirolproak atarian egin beharko dute izen ematea Egunean bertan ere, kasu hontan, dena berdin segitzen badin badu oraintxe bertan bezala segitzen baldin baduera aukera mango dugu izen ematea egiteko. Eta gero oinezkoen proban, ba, gutxi gora bera, bueno, guk badaukagoela prebizio bat, baina bueno, zenbat eta gehiago baldin badiago, ez daude olamugarik. Hauek izen ematea oraintxe bertan kofradiak e, Bernate Txeparen duen dendan bete berko dute hori izen ematea eta gero bestela egunean bertan, amaru ero entruke. Gero txikienean ez daukagoela Ia azkenean, azkeniko momentuan igualdi e, oso nagin zuen eta 600 parte hartzaile egintuten korrika familiaen lasterketan eta aurten orrelako zenbakiren bat erkartzen baldin badugu ba primeroan. Lasterketa hontan apuntatzeko edo izena emateko e, oinezkoek bezala oraintxe bertan kofradiak duen dendan bost euroren truke.